Los años de la primavera, el Pablo y la Emma y yo son la clase de los Diablas. Ah, hoy lo placeré de nuestra clase. A la clase son 12 nens y 6 nenas. En total son 18. La nuestra maestra es la Silvia, a la Chabiel y a la Isabel. No són. son, el marxat a viure a un altre lloc, perquè una altra escola. Espalem que els hi vagi molt bé. Arribar a l'escola fem entrar a l'elançar. Primer m'ardem les coses i canviem les sabates. Després, juguem a construccions, a pintar, a fer purlet, a mirar contes, també. També treballem molt, detallem, punxem, cantem, fem moltes coses. Quan tenim 5 minuts, ens aclararem un vídeo de la pandèmia d'Ossa i del Pocolló. De i els, els dijous Fem microambients i podem anar a les classes de P3 i P5 a jugar amb tots els nens infantil. Els dimarts i els dijous a la tarde fem ambients. Ens agradarà molt anar al pati. El dijous i divendres podem jugar al pati Taspins. Mm. la la de mirar... anem nem Mirèdic. Clar, que ens excitem, en la dosa, ens fem tots clubs, en els astronautes i els jaons. També hem fet el nostre teixit d'aula, amb cada nen i nena, que l'agradaria fer saber i aprendre. Ho hem penjat a la paleta. Després de classe fem anguns, piscina, karate, anglès... O, o teatre. Bé, fins aquí, d'este programa, el programa de S'agomiadem Ens acomiadem fins a un altre dia. Us han parlat del Carlos, del de, de, de Pablo i, i jo sóc la Emma. A veure, és la primera escolta, la primera, escolta, escolta Ràdio Primavera.